Idag bjuder jag på en liten sommarfest. All right! Ja, men som ni ser så är det lite smått och gott på bordet här. Jag har bakat bundkakor som jag tycker är väldigt goda. Kanske mina favoriter. Sådana här har även köpt Napoleonbakelser, ja. Som jag tycker är väldigt somrigt. Och så har vi då lite andra små gode saker till. Pundsrulle, biskvis ja. igen. Och så Josefino får du lite kaffe här också. Tack så mycket. Och Lukas, du vill också ha en kopp förstås. Ja, man? absolut. Jag älskar kaffe. Mm. Det är alltså kopodden. Nu lyssnar på. Jag tänkte faktiskt att jag skulle inleda den här... Det här avsnittet med lite mm. svar på allt frågor. kul <clears throat> Har ni varit ute mycket i skogen i sommar? Mm. Um, nej. Eller lite kanske? Lite, mm -hmm. just fina har varit en del. Ja, mycket för att jag <laughs> inte hittar ut när jag väl kommer in. Men... men vad är det när det finns så mycket harsyra mm. att plocka och äta av? Mm. Då gör det ju om man går vilse då. Eller? Ja, precis. Då, då är harsyra ett uppfriskande tillskott i kosten för att det smakar ju lite. Liksom. Det är så mycket som smakar bäst och äckligt i när skogen. Går, när jag går i sommarskogen då äter jag harsyra granskott och sen tar jag slut. Jag myror också. Blåbär om det finns. Jag har fått en fråga här från en pojke som äter harsyra. Mm -hmm. Han undrar, varför är harsyra så surt? Ja, det kanske innehåller... Antioxidanter. Är de sura? Mm. Nej, inga nej. antioxidanter. Är det, är det på något sätt? För öh, att... Kanske inte ens vet vad, vad, när jag säger harsyra vad det är för något. Jo, oh, kanske mer mm. refererade, du refererade. Kanske mer tänker på surklöver eller nej, nej. harväppling. Gökmat. Jag har varit ute i Pixar <laughs> med, med en expert. expert. jag har varit ute med ja. en expert i skogen. Mm. Och lärt mig allt om överlevnad, då åt vi har syra. Men alla de här sakerna du sa nu. med. Ja, det är olika namn på, Det de heter nämligen olika det är saker sant, på det är olika, samma sak, olika ställen i landet då. Det är dialektalt helt enkelt, ja, det precis. är samma växt då. Det är samma växt, mm. olika namn. Där jag kommer ifrån så har vi har syra. Vad säger man mm. i Värmland nu? Ja, vi sa också har syra. Men det gör man ju, man ju här också. Vad säger man tössegräs någonstans då? <laughs> <laughs> kukivål, kuk gökmat. Kukivål. Götmat. Ja, gök. Men gökar, äter de ens harsyra? Alltså jag tänker de känns som att de ska äta larver och sånt. Jag tycker de känns lite onda att de ska äta maskar. Det är jättekonstigt med det namnet och de inte äter harsyra. Men det är ju, är ju ännu mer udda med en trädfågel som är ner och betar, liksom. Ty, <laughs> tycker jag. De lever väl högt, de sitter i träden och säger koko, koko, koko. Varför är den så sur, under i den här pojken som äter Nej, och, och, och chansningen antioxidant är mm. fel. Ja, men det är några bokstäver som är rätt där. Oxalsyra är, ja, ju, är ju svaret. Va? Finns det, det är inte samma som i ja. citron och så då? Det är samma som i rabarber till exempel, ja. ja. Det. det är fortfarande inte riktigt svaret. Aha. För varför innehåller den oxalsyra då? Mm. Kan, ja, det är en bra fråga Kan det vara ett typ misslyckat försök Att inte bli uppäten eller något? Ja, men det kanske ligger något det i det Kommer, äckligt, kommer äckligt, men... en brunbjörn väljer väljer blåbären först För de är um. sötare liksom. mm. Jag kan ändå säga att du har ju halsyran tänkt rätt ändå mm. För att det är ju giftigt med oxalsyra Asså. I för stora mängder <gåll> Det där tycker jag är trams, Ludvig. ett ämne som inte är giftigt i för stora mängder. Oh, ja, okej, okay, okej, okay. okej. Han dog av vattenförgiftning. Det kan, hända liksom. det kan hända. Vad kan man använda också av till? Man kan till exempel använda det för att ta bort rostfläckar. Bra. Oh. Ja. Så så Men jag antar att det är att om man, om man gör harsyresallad till frukost, lunch och middag varje dag i tio år, då kanske det är farligt. Jag ja. Tänk på det, pojken som ja. gillar halsyran. Just det. Men jag tycker ändå att han ska fortsätta käka det. Så. Jag blev lite besatt av det man mest av allt förknippar man med. Vad kan det vara? Blommor. Känner ni? Värmen. Sol och värme. Sol. Solen. Det här kanske de flesta vet, men solen är ju längst bort. På sommaren Och närmast oss på vintern. Är det, det är sant? lite konstigt när det är så mycket kallare på vintern. Det Den här fattar mm. jag. Nej. För att eh, anledningen till det är varmt att vi har årstider är för att jorden lutar. Inte för att solen är närmare eller längre bort. Mm -hmm. Så vi får vinka extra långt till solen nu när det är som varmast. Den solen som är så stor. Mm. Är faktiskt ganska liten. En så kallad gul dvärg. För att det finns stjärnor som är mycket, mycket, mycket större än solen. Solen är ganska medelstor. Och solen kommer att se ut som den gör nu. I kanske 5 miljarder år till. Men i alla fall så kommer solen till slut att eh, svälla. Och bli en jättestor, röd, varm, röd jätte. Och vet ni mm -hmm. vad som händer då? Nej. Då kommer den sluka de närmsta planeterna. Bara suga in dem. Och så att de blir en, en del. av de närmsta då? Och det är det som är så spännande. För ja. att när man kollar vad, vad forskningen säger så är det så här. Olika beräkningar visar att det är precis på gränsen om jorden ska sugas in eller inte. Oh. Så det är liksom oh, precis på håret om jorden kommer bli en del av solen. Eller stanna utanför det. All right. Ja, så det är så här, men Merkurio och Venus de sugs in. Men det kanske kommer bli lite annorlunda på jorden då. Jag tänker du om solen sväller då? Mm. Och... Men blir det som händer varmare, redan innan solen sväller är att det blir faktiskt lite varmare hela tiden. Solen lyser starkare och starkare och starkare. Aha. Så det kommer bli för varmt på jorden på grund av solen långt innan solen börjar svälla. Mm. Men då tänker jag, då flyttar vi bara en planet bort. Redan nu kan man ju åka i rymden. Ja. Så tänk vad vi har för rymdfarkoster om ett par miljarder år. Men vet ni förresten hur stor solen är? För det är ju sinnessjukt. Trots att det är en gul dverg. Tusen jordklot. Tu... Det är så svårt att uppskatta det där. Om, man skulle, om det skulle solen vara skulle vara ivårlig. Och du skulle kunna pluppa in. Små, som en spargris. Pluppa in små jordklot. Ja, då är en miljon jordklot. Som en tombola. Ja. ja. Det är helt sjukt. Du kan få in en miljon jordklot mm. i solen. Ja, jag, tänkte, jag tänkte på omkretsen först. Mm. Liksom, nej inte. Det var, heter diameter. Och. Då, då blir det inte en miljon gånger så stor. Det som är ännu sjukare. Ja. Hur mycket solen väger. Om man tar hela solsystemet ja. med våra stora planeter, Jupiter och Saturnus och hela tunga jorden och allting. Janus. Hur stor del av massan då är upp, upptar solen? 99,8 procent. Oh. All massa i solsystemet. I princip all massa i solsystemet. Fattar ni hur stor solen är? Tror ni att solen låter? Kan det låta i rymden, undrar jag. Den borde ju spraka, det brinner ju ändå mycket. Jag tänker att det är så här gas som fattar eld och så här. Hör, här hur jag... tänker ni att solen Så. Jag tror det är tyst. Du tror att den brinner helt tyst? Nej men jag tror att det inte kan låta om det inte finns luft. Solen är som en kokande kokande gryta liksom på mm. ytan. Mm. Och eh, NASA gjorde för några år sedan, de fångade upp för när det kokar så där så blir det vibrationer Och ja. de fångade upp de vibrationerna Och gjorde om dem till ljudvågor ah, ja. mm -hmm. Så de har ska Återskapat hur det borde låta På solen Det går så trögt Solen har så här basstämma ja. Väldigt långsamt Så de fick sprida upp ljudet Så att typ 40 dygn På några sekunder mm -hmm. Så att man skulle förstå Det är lite obehagligt ändå. Det är ja. så här lurigt prassel. Ja. Jag gillar det. Jag brukar ju lyssna på konstiga ljud när jag jobbar. Mm. För att ja, det, fokusera. Ska, berätta om dina konstiga ljud. Ja, okay. Jag brukar lyssna på något som heter white noise eller pink noise. Helt pink för att jag gillar rosa. Och ja. det är liksom ett konstant brus. Bara. Alltså man kan ta söka på Spotify hitta ett ljudspår som är typ en timme långt. Och när jag hör det... Så blir jag som i trans. Liksom jag kan bara fokusera på en sak. Jag bara Nu jobbar jag. Och det tycker jag solen påminner om. Så man kanske skulle kunna lyssna på solen medan man jobbar. Ja, Du kan loppa den där lilla snutten. Men, men vi har ju inte kommit riktigt genom hela eh, solens liv. För när solen har väl eventuellt har slukat jorden. Då och blir en sån här stor, röd... Jätte. Men de innanför jorden de blir garanterade. De lyckas, kommer garanterat slukas okay. om. Venus och Merkurius Precis. Om det här sker. Men det allt talar för att det kommer att ske. Eftersom det har skett ganska många tidiga, gånger tidigare med andra mm. stjärnor. Men sen så liksom sjunker jorden eller solen ihop. Mm. Efter att den har varit så röd Så liksom. Nej, en ballong. Krymper den. Ja. Och drar ihop sig till en liten så kallad vit dvärg. Mm. Som är det är ungefär så stor, kanske lite större än jordklotet. Oj. Men fortfarande med samma vikt, samma massa som solen. supertung så ni fattar, jord. Så jag en liten, men super, super, supertung. Så, det här är så sjukt. Om man tog en tesked, nu är det till liten, en tesked. Mm. Med och gröpte ur en sked från den här vita dvärgen. Mm. En tesked av materialet vit dvärg. <laughs> då skulle du väga typ mer än en häst. <laughs> ja, sånt där också, det är helt omöjligt att, att förstå, vad häftigt mm. men det kan man ändå det kan man ändå relatera en häst är ändå liksom greppbart på något sätt, en, en lite mer som, en fakta om solen som vi påverkas mer, och kanske inte just vi men våra läsare mm. det är ju att det faktiskt finns forskning på att inte bara växter växer av solen utan att även vi människor gör det mm -hmm. att eh, barn växer snabbare på sommaren. Just det. Det, det är, är ju, ja. Så om det är ni själva eller någon kompis som bara efter sommarlovet kommer tillbaka och fjung, är så jättelång, ja. då är det tack solen. Då har det varit en bra sommar. Mera solfakta. Ja, ah, okej. Okay. Vet ni hur hur varmt det är på solen? Det är ju typ 9000 grader mäter det är mer. 125 000 grader. Alltså det här är ju sånt som inte går att greppa, men det beror lite på var man mäter. Mm. Alltså på ytan är det ja, 5-6 000 grader. Mm. Men, Skönt. Men kryper ni in i solens kärna, då är det 15 miljoner grader. Ja, men det är så varmt så det går inte ens. Mm. Jag har en sista grej om solen. Ja, eh, det är ju spännande. Som, mm. Att det är inte så spännande, men solen är ju inte gul. Vilket vi tror. Mm. Det bara ser ut så här. För mm. att när solljuset passerar genom jordens atmosfär så fångas liksom lite ljus upp. Mm, så då ser den gul ut. Mm. Men om man tittar på den från rymden så är den vit. Mm. Och då ska man alltså inte säga gul som solen utan vit som solen. När man pratar om solen. Kan inte jag få sticka emellan med lite fler jo. svar på allt äh, frågor och jo. svar? Mm. Signaturen. Kalla, elektriska, funderare undrar hur många kilometer i timmen tar sin snigel fram med? Hur många centimeter i timmen tror att den kan ta sig? På en timme? Ah. 25, vad tror du? Lite mer tror jag ändå. 50? En halv meter kanske. Ah. 50 centimeter. Kanske en meter på en timme. Säg, säg att en snigel kan gå en meter på en mm. timme. Ni kanske undrar nu också, jag vill bara påpeka att det är en vanlig sån här trädgårdssnäcka. En sån mm. liten oh, finns, det, finns det någon supersnabb snigel? Det finns säkert, men jag tänker att det finns väldigt små och det finns ju lite oh. större... Jag antar att det är större skillnad. Men ja. vi tänker en, timme, en, en meter på en timme, det är lätt ja. att räkna med. Och det är en tusendels kilometer. Mm. 0,001. Mm. Ja. Fel. Uh -huh. De är faktiskt mycket snabbare än så. Oh. 50 meter på en timme. Åh, oh, ju. Visst är det ganska mycket. Ja. Renar om man ljus sin bort. Ja, men kolla. Jag har faktiskt studerat sniglar i min trädgård hemma. Och de ja, ja, så det här svaret att... bygger inte på vetenskap. De det finns här är det är både och kan ja, man säga. Okay. Det är både mina egna observationer och vetenskapliga tidskrifter vars undersökningar jag har tagit del av. Uh -huh. men, men så de bara spridar inte på i onödan? De kan om de vill liksom? Ja, så det är ju inte så jättesnabbt ändå. 48 meter på en timme. Nej, då blir det blir en 0, 0,48. Precis, ja. kilometer i timmen. Ja, precis. Har du fler frågor? Ja, det har jag faktiskt. Jag kan, ja. ta, jag kan ta en snabb som chefen här kan svara på. Okej. Okay. Det är eh, den anonyma Dalkullan ja. undrar, hur många personer är det som prenumererar på kamratposten? Cirka 50 000. Det går lite upp och ner. Varje nummer är det någon som blir för gammal tycker de. och varje nummer är det någon som tillkommer. Det är som om hela, om hela Borlänge skulle teckna en prenumeration. Precis, och då är det ju människor i alla åldrar. Ja. Man kan ju också tänka en publik, typ en konsertpublik. Mm. Om det är en konsert med 10 000 i publiken så är det svinmånga. Och sen är det fem gånger fem. Liksom. Ja. Men då kan man fylla hela Friends-arena bara med KPR. Ah! Det vore så roligt. Fatta, vilken grej. Det ska vara så grymt. Mm. Ja, det hade blivit ett co-party. Kanske när oh, vi fyller yes. 150. Mm. Ja, Så, då fyller vi Friends. Är ni med? Ja. ja är. Kan vi komma överens om att vi är kvar på KP om 25 år? Hur gamla är ni då? <laughs> 37 plus 25. Så. 62. Ja, men då är mm. ja. du. Vad hänger du? Ja, precis. Inte pensionerad i alla fall. Nej, ja, jag är med. Mm. Det är bara... Vi ses på Friends. Frågan är om Friends-arena finns kvar. Ja. Men fick du låta som att du är två yngre med det, det stämmer inte <laughs> Möjligtvis ett på sin typ, hud Typ två år. Ja, Snarare ett jag, år. jag vill typ runt 40 idag Det är väldigt trevligt att ja, Det som inte är så trevligt är ju Alltid när man har på så här. Vi har ju klarat oss undan hittills Men det kommer ju alltid gettingar Ja det är jobbigt ja. Men jag måste bara fråga en sak med getingar på sommaren. För jag är mm. ganska rädd för getingar. För att jag blev stucken ganska många gånger. Och jag tycker faktiskt att det är mm. jätteont. Det jag tänkte fråga i alla fall var. Mm. För att jag är en sån som springer så får det komma en geting. Mm. Och som ni hör, eftersom jag blev stucken många gånger så funkar inte det alltid så bra. Men oftast funkar det bra. Mm. Men då är det ju alltid någon i sällskapet som säger. Du ska stå still. <laughs> och då testade jag en gång. Mm. Jag var ute bland ganska mycket folk. Det kom en geting. Jag tänkte, jag kan inte springa här. Jag står still, lugnt och fint. Då satte den sig på min handled. Jag tänkte, den får sitta där. Den flyger iväg. Jag gör ingenting. Ja. Tror ni inte den stack mig? Jo, det tror jag. Ja, helt oprovocerad. Helt, helt oprovocerad. Jag bara stack den. Så jag tänker att det där, den metoden så kör jag aldrig mer. Nu får folk säga åt mig så still hur mycket de vill. Det är mitt, mitt sämsta getingminne. Mm. Det var när jag eh, hade... Jag var med i ett band på min skola. Skolbandet heter det. Mm. När jag gick på gymnasiet. Och vi hade konsert på skolavslutningen. Skolbandet. <laughs> Underbart. Jag tänkte att ni gick på lågstadiet, men ja. <laughs> ja då, det är med var det Brana. det som på namnet? Nej, men det var ju skolbandet. Man uppträdde på skolavslutningen. Ja, men det och så det behöver inte heta skolbandet. <laughs> I alla fall så hade vi en ja, konsert på um, skolavslutningen. Ja. När jag kanske var 17 år utomhus på trappan till den här ganska pampiga byggnaden som mitt gymnasium låg i. Och vi körde någon gammal så här rockklassiker typ med Rolling Stones eller någonting. Mm. Och det var ett ganska häftigt solo, gitarrsolo i den låten. Och när jag eh, precis när jag skulle börja spela solot så märker jag att det kommer en geting och börjar cirkla runt mig. Mm. Och jag tänker att eh, ja, men det är bara att köra vidare den flyger säkert iväg. Men den kom liksom närmare och närmare och närmare och började eh, liksom flyga i ansiktet på mig. Samtidigt som jag spelar gitarr då. Och till slut så kunde jag inte längre tänka bort den utan jag fick ju börja veva efter getningen. Så solot blev ju jätte... Det lät ju jättefult och knasigt. Och det var en sån riktig grej som alla... En riktig pinsamhet, så att alla skrattade i publiken. Det märktes ju verkligen. Ja, om inte att de såg det så hördes du. Men de kanske inte såg Getingen, och ja, bara märkte att varit. du fick värsta rycken. Ja. Liksom, och inte kunde spela. Jag har också ett solo minne, fast från mm. högstadiet. Vi var tre stycken som skulle framföra Lisa Ekdals... Äh, vem vet? Men äh, jag spelade Peter och äh, jag hade ju en insats i den låten. Det var ett solo som är... Ja, men det är 30-40 sekunder långt. Mm. Men, jag missade ingången. Började spela på fel, eh, i fel takt. <låder> så det bara skedde sig helt. Och gitarrister, han höll ju stenhårt på sina akkord. För jag hamnade inte. Gitarrister är inte så flexibla. Han var mycket duktigare än jag också. Han, han blev musiker sedan på riktigt också. Så han ville väl liksom visa att jag skulle hamna rätt igen. Men det, jag fattar inte det. För jag var inte tillräckligt skicklig för att höra den akkordföljde. Så det blev riktigt pankak solo <låder> Nej, men då är jag fikat... Fiket Klart. slut. Kaffet är udrucket. Du har gått i stranden då. Ja. Bullarna ja. slut. Simma lugnt. Ja. Men vi hörs väl snart igen. Absolut. Och glöm inte att som sagt att kolla in oss på KP-webben och på Instagram och på Snapchat och, och på allt det där. Oh! Kolla längst bak i tidningen. Där står alla adresser. Twitter kanske. Twitter! Jag ska kolla KPIs Twitter direkt ja. nu när vi Just det. Vi är, vi, är inte, vi är inte kung på Twitter. Jag tycker vi är bättre på de andra. Men visst, ja. kolla Twitter också. Och glöm inte att läsa tidningen. Nej. Det är ju liksom nummer ett. Bra! Bra! Hej då! Hej då!